Xberuaala apurdi eta basenaabageko bertsularari xapelgetako xapelduna dugu Ametss ar zaioz. Xapdunari xapela jatzko dio Emillalarek Emillar eskaltzaina urteetan saio antolatzaile bersu idazle epaile laneetan ari eta bersuari gazten sustatzailea utziko dizut hitza, Amets nena zahar bateek espaiteki haieiiltzen. Hitza da gure joko partzela, edo uste dut lehen alazela, orain zonbaiti hitz egitea, bihurtu zaio kartzela, bihurtu zaio kartzela. Beharri gure berzu eskoletan berreun jaur bazaretela jarrezazue txapela ta kutsi ez dakitener itza joztatzeko dela, itza joztatzeko dela.